Příběh synů mudrce jménem Indu Kniha 3.86. Slunce pravilo O pane všech vládců, poblíž svatého Rykailá sa na místě zvaném Suvarnadžáta vybudovali tví synové kolonii. Zde žil svatý muž jménem Indu potomek mudrce Kašiapy. On i jeho žena si užívali všech požehnání, kromě jediného. Nemohli mít děti. Vydali se proto na svatou horu Kajlása a podstoupili tvrdé pokání. Přebývali tam jen s malým množstvím vody a stáli bez hnutí jako stromy. Když pán Shiva viděl jejich pokání, zjevil se před nimi a zeptal se, co si žádají. Oni si velice přáli, aby mohli splodit deset ušlechtilých synů, oddaných Bohu a spravedlnosti. Šiva jim to přislíbil. Brzy na to se ženě světce narodilo deset krásných a požehnaných synů. Nebylo jim ani sedm let a už znali všechny svaté knihy. Vyrostli v mladé muže a když nadešel čas, vzdali se rodiče svých těl a dosáhli osvobození. Mladí muži byli ztrátou rodičů velmi zarmouceni. Jednohodne se sešli, aby se mezi sebou poradili. Jeden z nich řekl, bratři, jaký je ten nejlepší cíl, který bychom měli sledovat a který by nevedl k neštěstí? Být králem, císařem nebo bohem nebe s Indrou, to vše jsou malichernosti neboť i Indra vládne nebysotva půl druhé hodiny za života stvořitele. Bude nejlepší, staneme-li se sami stvořiteli, neboť pouze stvořitel tu se trvá až do konce celé epochy. Ostatní s ním na souhlasili. Měli bychom co nejdříve dosáhnout stavu Brahmy, v němž není stáří ani smrt. Nejstarší bratr řekl. Udělejte, co vám řeknu. Posaďte se do lotosové pozice a neustále rozjímejte o tom, že jste Brahmá. Všichni bratři tedy začali rozjímat následujícím způsobem. Jsem Brahma, stvořitel vesmíru. Všichni mudrci i z bohyní moudrosti Sara svatý jsou ve svých individuálních formách obsaženi ve mně. Nebes nebešťany i hory, kontinenty a oceány jsou ve mně. Polobozy a démoni jsou ve mně a ve mně svítí i slunce. Teď přichází stvoření. Teď stvoření trvá. A nyní přichází čas rozpuštění. Epocha je u konce, blíží se Brahmova noc. Dosáhl jsem poznání já a jsem osvobozen. Tím, o čem celým svým bytím rozjímali, tím se také i stali.